Тепер добре, Данило Стеслав, Мстиславу різні боги тягнуть. Сила надвоє розірвана, а нам це й потрібно. Добре зробив ти, тобі подяка від короля Андрія. Филип поліз у кишеню і витяг шкіряний мішечок, висипав на стіл гроші, почав перебирати їх. Тобі, Судиславе, двадцять гривень. Судислав затрусився, посунувся ближче до грошей, простягнув скрючені пальці. На. висипав йому жменю гроші Филипп. Володислав совався по лаві, пильно стежив, як Судислав ховав гроші за пазуху. А ти чого, вирішився? гримнув Филипп. Та чужі гроші заглядаєш. І тобі п'ять гривень. Володислав простягнув дрижачу руку. Бери. «Та не забувай, хто дає!» Володислав спритно схопив кинуті Филипом гроші, але дві гривні вислизнули з рук і полетіли під стіл. Він порачкував по підлозі, намацуючи, де вони впали. Филип і Судислав неначе й не помітили цього плазування. «Ліче цю Мстислава не той!» – промовив Филип. «Треба іншого, щоб...» Лікував по-нашому. Це ти вже зробиш, Судиславе. Похвались перед Мстиславом моїм лічцем. Скажи, лікував він князя Романа. Уміє хвороби виганяти. Та ти сам знаєш, що сказати. Нехай лікує, він засміявся. Щоб на ногах не стояв Мстислав. У двері хтось несміливо двічі постукав. То мій «Служник», – промовив Судислав і гукнув, щоб заходив. На порозі вистроюнчився служник і вклонився. «До боярина Филипа з його двори ще чоловік, хоче його бачити». Судислав глянув на Филипа. Той звелів служникові. «Нехай йде». Нечутними кроками переступив поріг Филипів-служник. «Боярине, від князя Стеслава приїздили». «Князь кличе тебе до себе!» «Іде!» – махнув рукою Филип. Коли за служником зачинилися двері, Филип голосно зареготав. «Кличе! Чуєш, Судеславе? Піду, допоможу хворому!» Увечері Кирило навідався до Данила. Прийшов у довгій малиновій рясі у високому клобуку, на грудях великий золотий хрест на срібному ланцюжку. Данило підійшов до нього, охопив рукою. Та «Да я вже й боюся тебе», – пожартував він. «Сідай, Ха, єпископ, звик уже?» Кирило нікого посміхнувся. «Звикаю». «Ну, ти єпископ свій, звикай, звикай». «Доведеться, не дарма я до письма, вельми пристав. Ти ж сам казав, що бути мені в церкві. А я б оце з тобою поїхав, меча взяв би, і дружинником твоїм був. Знаю, та нам воювати, а тобі в церкві бути. Ти вже ближче до церкви, нам свої люди в ній потрібні. Митрополитом будеш, греки і хороші люди». Та якийсь приїжджого грека руський митрополит. Приїде людина без язика, і він людей не розуміє, і наші люди його сахаються. Не знає він, що й до чого. А хіба ми самі не знаємо, що нам потрібно? Та хіба серед наших людей митрополита не знайдемо? Мислю, що вже настав час відмовитися нам від греків і главу нашої церкви у своїй землі шукати. Ми тут і в Галичі, і на Волині твердо на ноги стаємо. І в Києві люди руські живуть, і в Новгороді, і в інших місцях. Скрізь наш люд. Одного й митрополита нам треба для всіх. І вчити треба грамоті дітей боярських. До монастирів їх скликай, хай розуму там набираються. Монахів-писателів навчай, хай книги пишуть про наші дні і нашою мовою руською. Нехай і чужі книги переписують, від них теж користь. Кирило слухав Данила. Вже не раз про це йому казав Данила, коли приходив до єпископського терема. Удвох вони йшли до монастиря, до писемної палати, де ченці переписували книги. Боялися переписувачі Данила, додивлявся він до дрібниць. Та оце як написав. «Ти для себе пишеш. Люди після тебе читати будуть. А ти що накрутив. Літера яка?» Чинці поглядали на винуватця, і ще нижче схилялися над столами, скрипіли перами. «Ти ж стояти, не будеш біля книги, коли читатимуть. Яка це літера? Це комаха повзе в траві, а не літера. Чи побачиш комаху в траві? То так і літеру твою». Та книга довше житиме, ніж ми, наші внуки читатимуть, тож шануй її. Особливо цікавився Данило розмалюванням книг. Він попівдня просиджував біля ченця, який прикрашав перші сторінки і вимальовував великі літери. Дивись, як готують краски, щоб виблискували вони всіма кольорами стежив, як вправно чернець кладе краски на пергамент, захоплювався вдалими малюнками. Красок більше, різних і для ока приємних. Малюй так, щоб людина захотіла книжку до руку взяти, повторював він не раз. Данило разом з Кирилом ходив до ремісників, які виробляли пергамент. Вони довго сиділи в задушливих клітях. Данил розпитував, з яких телят найліпша шкура для пергаменту. На передмісті Володимира ціла вулиця була зайнята хатами ремісників-пергаментярів. Вони викопували широкі круглі ями, обкладали їхні стінки товстими дубовими колодами.